Незважаючи на всю спокусливість такого висновку, наполягати на його коректності важко, оскільки повідомлення інших ісландських сах дають більше підстав для пізнішого датування шлюбу Ярослава і Інгігерд. Щоправда, і з пізнішою датою також не все так однозначно. Якщо шлюб справді відбувся 1019 року, тоді не досить переконливим виглядає твердження істориків, що спонукальною причиною до нього було бажання Ярослава заручитися підтримкою Олава Шведського в його боротьбі зі Святополком і Болеславом. У 1019 році обидва його супротивники були переможені, а шведська допомога так і не надійшла. Згідно з відносною хронологією саги про Олава Святого, події з одруженням Ярослава відбулися у 1018-1019 роках. У 1018 році від Ярослава прибули посли до Олава Шведського просити руки Інгі Герт. На весні 1019 року ще одне руське посольство відвідало Олава, щоб уточнити, чи збирається він дотриматися своєї обіцянки, котру дав минулого літа. Олав відповів повною згодою, і того самого року, 1019 Інгігерт, Ярл, Рангвальд і інші вирушили на схід у Гардарікі. Інгірд вийшла заміж за Ярицлейва Конунга. У повідомленнях скандинавських сах Інгєрт постає як розумна, енергійна і розважлива жінка, що мала вплив на Ярослава та нерідко брала участь у вирішенні державних справ. Напевно, вона була ще й вродливою жінкою. Недарма скандинавські скальди складали про неї віси. Одна з них належить Олаву Норвежському і була проголошена ним тоді, коли він перебував на Росії. Я стояв на пагорбі і дивився на жінку, як ніс її на собі красивий кінь. Прекрасноока ока жінка позбавила мене моєї радості. Привітна, вправна жінка вивела свого коня з двору, і кожний ярл був уражений Помилкою. Антропологічне вивчення жіночого кістяка з мармурової гробниці, який дослідники впевнено ототожнили з інгігерт, показало, що вона була відносно висока, як для тих часів, на зріст 162 см і належала до північноєвропейського расового типу. Інгігерт християнське ім'я Ірина. Прожила з Ярославом до самої своєї смерті, яка сталася 1050 року. За підрахунками Гінзбурга, їй було близько 56 років. В історіографії уставилася думка, що Інгерт народила Ярославі шістьох синів і трьох дочок. Володимира 1020 року. Ізяслава 1024-го, Святослава 1027-го, Всеволода 1030-го, Ігоря, Ячеслава, Єлизавету, Анну і Анастасію. На жаль, літопис зберіг дати народження не всіх дітей Ярослава. Більше пощастило щодо цього чотирьом старшим синам про молодших В'ячеслава та Ігоря, довідуємось із літописної статті 1054 року, який йдеться про розподіл столів. Вони отримали від Ярослава, відповідно, Смоленськ і Володимир Волинський. Що стосується дочок, то коли б ми не мали позалітописних матеріалів, узагалі б не знали про їхні існування. Важливі дані про сім'ю Ярослава виявлені в Софії Київській. У західній частині Центрального НЕФА збереглися рештки великої урочистої композиції світського характеру. Фреска зображувала засновника собору Ярослава Мудрого з сім'єю. До наших днів збереглося лише шість фігур.